România în direct cu Moise Guran la Europa FM Doamnelor și domnilor, duminică mergem fiecare dintre noi să ne alegem primarii, consilierii, județeni și de acolo va rezulta și președintele de județ. Pentru prima dată, după Revoluție, avem un sistem de împiedicare a votului multiplu, un sistem electronic care ar trebui să scoată imediat din sistem un, candid, un votant care încearcă să dea de mai multe ori cu ștampila. Astăzi, ca de obicei înaintea unui tur de scrutin, vă invit să vorbim despre prezența la vot. Sondajele prezentate de ieri Indică o intenție destul de mare de participare la vot Așa este la locale, dar mare atenție așa este atunci când oamenii își declară intenția de a participa la vot De fapt, de fiecare dată se dovedește că nu participă la vot atât de mult pe cât spun că vor merge Dezbaterea de astăzi, ca de obicei, trebuie să țină cont de niște reguli Mare atenție, Europa FM nu s-a implicat în dezbaterea electorală pentru campania pe radio și pe TV oricum la această oră ea este închisă așa că vă rog să nu pronunțăm nume de candidați, nume de partide ba chiar vă rog să nu spuneți locația de unde sunați și ce vă doriți pentru, adică puteți să spuneți ce vă doriți pentru orașul dumneavoastră, că de aia și facem dezbaterea asta, dar uh, nu puteți să spuneți care este orașul dacă veți face asta va trebui să întrerup imediat discuția cu dumneavoastră deci puteți spune ce așteptați de la candidații pe care îi votați dacă îi votați cel mai important este să spuneți de ce nu ați merge la vot. Vreau să intre astăzi cât mai mulți ascultători Europa FM. Nu o să mă implic de asemenea nici eu în a vă îndemna să faceți sau să nu faceți ceva. Haideți să deschidem liniile telefonice 0372 -599 Este cunoscutul număr la care vă invit să sunați pentru a spune dacă ar trebui sau nu să mergem la vot. Bună ziua, Radu! Bună ziua! Ce faceți duminică? Uh, voi merge la vot și vă zic și de ce, că nu vreau să se folosesc nimeni de buletinul meu de vot Vă duceți să-l anulați, adică? Nu, nu, nu, mă duc să votez pe cel mai independent și pe cel mai... E, să asta zi, zi, exact așa. asta nu puteți să faceți la această emisiune, nici măcar mă duc să votez un independent, nu puteți să spuneți Vă mulțumesc, Radu, bună ziua, Andrei Andrei, bună ziua Bună ziua, bună ziua, ziua. Vă rog Duminică voi merge la biserică, apoi la vot, ca de obicei Ca de obicei? Da Adică dumneavoastră în fiecare duminică mergeți la vot După ce mergeți la biserică? Nu, nu, de fiecare dată când sunt alegeri când De fiecare dată duminică... când, sunt, când sunt alegeri Mergeți întâi la biserică și apoi la vot Nu, de fiecare dată în fiecare duminică La biserică, iar când se numinește să fie și votul Mergi și la vot în exercitetul de pietățian Vă, Vă sfătuiți pietăția cu Dumnezeu înainte să Mergeți cu ștampila? Nu nu. No. nu ziceți, no. măcar doamne, dănești și nou, unul care să aibă minte în cap, să ne facă, să ne asfalteze ba da, strada. Ba da, e chiar ea se recomandă să ne rugăm pentru vedătorii care ne conduc, așa spune acolo, în Biblie pentru cei care sunt în. Nu spune în Biblie, dar așa, așa spun într-adevăr preoții au chestia asta, care oare cum strămșă, așa, să ne rugăm pentru armata țării și da, pentru conducători. Pune în Biblie, Să ne rugăm pentru cei care sunt în locuri de conducere. Spune în Biblie Andrei, nu de ce spune, sunteți da. așa hotărât să mergeți să votați? Pentru că așa e normal, așa trebuie, nu trebuie să uh, lăsăm să ne fure alții votul, în primul rând, și de data aceasta chiar voi merge la vot să aleg pe cineva care chiar mă reprezintă. Ok, foarte interesant, vă mulțumesc pentru apel. Andrei o consider, așadar, în primul rând, o datorie civică. Ce spuneți, Ciprian? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Da, normal este să mergem la vot. Oh. Îmi pare rău, Ciprian, să aude foarte rău... Nu, m-am da, auzit. Da, dar închideți radioul. Haideți, poftiți, da, Ciprian. Este normal să sunteți la vot. Pe ultimele de am fost să dea la, la vot. Îmi cer scuze, de ciprian, de ciprian, calitatea sunetului este foarte proastă și nu se aude aproape deloc. Nicoleta, bună ziua! Bună ziua! Eu am fost de când mă știu la vot, de când am drept de vot, am fost la vot, dar de data asta nu știu știu cu cine să votez, pur și simplu. Eu am avut opțiuni electorale foarte clare, dar acum uh, pf, lucrurile s-au amestecat, uh, cum s-ar spune, și nu mai știu pe cine să votez. Dezvești, Dacă... Merge sau nu la vot? Până la urmă. Da, voi merge la vot, asta e clar Voi merge la vot Dar trebuie să mă gândesc, să-mi iau un timp Și să mă gândesc foarte bine Să cântăresc totul ca să pot să aleg Pentru că nu prea pot nu știu ce E foarte fac. interesant nu ceea ce spuneți Nicoleta Probabil că mulți dintre uh, alegători Se află în situația dumneavoastră Aveți internet Aveți uh, posibilitatea să vă documentați Să vedeți ce fiecare ce vrea cum vrea 0372069599 Mergeți sau nu la vot Bună ziua Bogdan Bună ziua! Uh, da, din păcate, subscriu și eu la opinia antevorbitării. <coughs> Locuiesc într-o localitate în care primarul este nemuritor. Uh -huh. Din păcate, m-am obișnuit cu exemple în sensul că dacă se face ceva în această comunitate, se face doar în anul 4. Opțiuni pentru anul a fi anul 4 de din mandat. Păcate, Așa. Da, din păcate, opțiuni nu prea sunt și aș merge pe ideea unui candidat independent, deși, din păcate, îmi dau seama că nu ar avea nicio șansă și în continuare Cred că are șanse același individ care s-a cam realizat între lumele în mandatele precedente Și din păcate comunitatea nu prea s-a ridicat la fel de sus Cum s-a ridicat din punct de vedere material dumneavoastră Deci dumneavoastră v-ați duce totuși să dați un vot împotrivă Dar vă gândiți că vă duce să îl de degeaba Da, cam așa ceva Gândiți-vă că dacă stați acasă atunci chiar că nu e nicio șansă să se întâmple nimic Adică dacă vă duceți tot mai e o șansă Șerban, bună ziua! Șerban, vă ascultăm. Da, bună ziua. A, după cum se vede și din cei care au vorbit înaintea mea, lehamitea și senzația de inutilitatea votului este foarte pregnantă. Nu este, este foarte pregnantă, iertați-mă, cel puțin în, între cei care au vorbit înaintea dumneavoastră. Poate la dumneavoastră. Este foarte pregnantă. Dacă, mă rog, treaba de noastră. aveți o părere, eu am alta. A, <laughs> sunt foarte mulți care nu mai vor să meargă la vot. Ideea Așa. e următoarea. A, dacă stăm acasă, oricum nu se schimbă nimic. Uh -huh. Și atunci aș dau în care nu găsesc pe cine să voteze, că te duci, te uiți și zici, bun, pe cine să votezi? Desenați cu pixul acolo încă o și scrieți altceva, puneți, votul, puneți ștampila pe vot. E, asta înseamnă transmitem... anularea votului. Da, dar măcar le transmitem un mesaj. Stând acasă, mesajul care îl transmitem este că suntem indolenți, nu ne pasă. Dacă mergem totuși la vot, punem ștampila pe o pătrățică pe care scriem altceva le transmitem tuturor mesajul ne-am săturat de voi. De parcă n-ar ști. Oricum știu, dar le arătăm că suntem și suficient de, de mobili încât să votăm altceva, dacă apare altceva decât ne-a Ce ne vârstă aveți, Șerban? 50. Aha, deci ați prins votarea și pe vremea comunismului. Am votat de fiecare... Mă rog, pe vremea comunismului n am votat, dar din 90 până acum am votat de fiecare dată. Dar pe vremea acum... comunismului ați aflat că deseori oamenii votau pentru benzină, pâine, alimente, chestii. Ați auzit de chestia asta? Uh, nu, nu ne știu. N-ați auzit, 24, păi vedeți. De de ani, să votat, vă spun că tata la fiecare votare se ducea, îi tăia pe toți de pe listă și scria, benzină la liber, pâine fără cartelă și toate astea. Și știa doar el. Raul, bună ziua! Bună ziua, Moisem! Vă ascultăm! Ca și antivorbitorul meu, sunt de acord cu el, cu ceea ce a spus. Într-adevăr, ar fi bine să apară pe buletinul de vot o, un pătrat în care să pună anulare vot sau alt candidat care nu există pe listă. Să știți că este... acest tip de soluție nu oferă soluție, o soluție democratică. Pentru că, uh... vedeți, noastră, noi avem posibilitatea de a ne exprima democratic în foarte multe feluri. Într-o societate, prin presă, prin bloguri Prin ieșit în stradă chiar, mă înțelegeți La vot ne ducem nu ca să le zicem Să le zicem nu bă Ne ducem ca să zicem tu vei fi, tu vei fi Conducătorul nostru, mă înțelegeți da, dacă, Ce faci să când simți că niciunul dintre Candidați sau niciunul din, niciuna dintre Partide nu te reprezintă Aceasta este întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi păi, Eu aia simt uh, Ca și tine sunt anti Nu zic partidul, pentru că eu te citesc Foarte mult, îți citesc blogul Pă tale, sunt la fel ca și tine, și nu îmi să ajungă. Dar ce mă fac când la mine în localitate, uh, celălalt candidat, uh, Așa. Uh, îl urăc mai mult decât candidatul de la partidul pe care îl uresc. Dumnezeu, ne încearcă Raul, gândiți-vă la asta. 0372069599 Adrian, bună ziua. Bună ziua, Moise. cred că duminică o să procedez la fel ca tatăl tău. Nu am stat niciodată acasă, întotdeauna am fost și am votat. De data asta, în schimb, așa cum spunea Șerban, parcă saturația a ajuns la un nivel aproape de maxim. Probabil o să pun 3 sau 4 ștampile că încă nu m-am hotărât și o să mă întorc acasă. De ce veți face asta? Ca să dați un mesaj. V-am zis, o să știți la fel ca tata, o să știți dumneavoastră că a spus 3-4 ștampile și atâta. Nu pot să stau acasă, este esența democrației. Trebuie să mergem la vot. Eu aș face vot obligatoriu dacă aș, fi, dacă aș avea această putere. Dar, Dar nu mă reprezintă nimeni din cei care sunt pe buletinul de vot în localitatea mea. Nu. Nici nu vreau să stau acasă da. și atunci o să pun câteva ștampile. Vă mulțumesc pentru telefon. Știu că avem o dificultate inclusiv din punctul de vedere al alegerilor într-un singur tur de scrutin care pf, nu dau șansa, chiar și al împotrivă în turul 2. 037 Daniel, bună ziua! Bună ziua, moiță, Mă bucur că ai atins această temă, mai ales că mai există o singură zi. Trebuie să stabilim niște lucruri, un pic din start, cu o că paranteză. Există țări în care uh, există o căsuță pe buletin, vot, ca, uh, pe buletin de vot ca însemnătate uh, vot de blamă. Deci există așa ceva, așa că cei doi antevorbitori au avut dreptate în esență, la fel ca și primii. chestiunea delicată vine și ți spun că am fost membru de partid cu funcții politice a unui partid istoric, dar de care am fost dezamăgit și m-am uitat rămânând un om liberal de principiu. Daniel, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599, așa cum v-am spus, legea nu îmi permite... Să vă dau voie să vorbiți despre, nici despre doctrine sau tendințe sau nici de opinii de stânga sau de dreapta. Am cer mii de scuze, Daniel. Alexandru, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, nu, nu mă voi duce la vot duminică pentru că opinia mea nu ar avea niciun rost, din păcate. A avut vreodată? Problema este, problema este mai adâncă. Alexandru, a avut vreodată opinia dumneavoastră vreun rost? Din păcate nu Și atunci de ce ați sunat astăzi la România în direct? Ca eu, să o exprimați Păi vedeți Deci opinia noastră poate are vreun rost Ia, spuneți-vă părerea uh, Nu, nu mă voi duce la vot Eu și trăiesc în uh, Și acum mă duc la Piatra Neamț Dar voi fi în weekend acolo Sincer, nu... Alexandru, că... Alexandru, îmi pare rău, așa cum v-am spus, nu puteți pronunța numele localității, pentru că în momentul în care spuneți numele localității, orice fel de indicație după aceea, încarcă rece electorală, deci nu putem în momentul de față să vorbim despre așa ceva, dar eu insist să vorbim despre participarea la vot, căci da, asta este esența democrației. Vasile, bună ziua! Bună ziua, Moise, te salut! Moise, mă duc la vot, indiferent de ce, dar mă duc la vot pentru că este un drept la care vreau, de care vreau să beneficiez dar pe viitor aș fi foarte mulțumit dacă uh, ar merge cât mai mult la vot tocmai ca să nu fim conduși de cei mulți iar când spun de cei mulți, nu vreau să spun mai mult că vă este că se înțelege. Deci, Vasile, dumneavoastră vreți... Dumneavoastră considerați că în momentul de față o minoritate, de facto, dar o majoritate relativă, este cea care stabilește câștigătorii. Am înțeles bine ce a spus? Exact, exact. Ok, și vă duceți ca să schimbați această majoritate. Deci, trebuie, trebuie odată și odată să conteze și votul meu, să conteze și votul celor care fac ceva pentru pentru societate, nu doar votul celor mulți. Da, nu știu dacă lucrurile sunt și... așa cum spuneți dumneavoastră, am înțeles uh, care e esența mesajului dumneavoastră, sunteți uh, genul care mă rog, luptă până la capăt și am toată admirația pentru așa ceva. 0372069599, Octavian, bună ziua! Bună ziua! Ce voce cavernoasă aveți? V <laughs> aveți alegeri Vreau în peșteră? Vreau pe toată lumea să meargă la vot da. Să respecte dreptul câștigat prin Revoluție, prin uh, orânduirea asta noastră democratică, cu da. mici sau cu mari păcate sau greșeli. Uh, sistemul uh, de uh, urmărire electronică a celor care uh, foloseau votul, vot dublu, vot triplu. Multiplu. Multiplu, votul multiplu Este foarte bun Dar Cei care nu merg la vot Dau ocazia ca acest sistem să identifice mai ușor Pe cei care nu au votat mm, N-am înțeles unde vreau să ajungeți cu asta deci, Într-adevăr, deci hai să-i explicăm ca să avem electronic și un electronic va depista codurile numerice personale Care nu au votat Așa Și... Se pot naște idei. Adică, ce idei? Să se ducă idei peste ei să acasă se să zică. acele voturi. Să apară și pe acelea un vot. A, pentru asta avem dna -ul. Așa mm. s-a făcut la referendum, dacă vă mai amintiți, dar niște oameni s-au ales cu dosare penale. E adevărat, însă, că. Cred că toți au fost condamnați cu suspendare Dar într-adevăr deci sistemul Nu este infailibil, nu se mai poate Vota multiplu, în același timp Iertați-mă dacă eu nu cred că Autoritățile statului român sau cel puțin Aceste autorități ale statului român Vor încălca Secretul bazei de date respective și că La fel cum s-a întâmplat în alte, în alte Dăți, domnule vor ști Cine, -a, cine a votat și cine n a votat Apoi nu uitați că CNP-urile Erau și pe listele electorale Acolo când te duceai să votezi pe listă și, a, și acum rămâne lista electorală Doar că strece buletinul printr-un scanner Iar o tabletă acolo Îți introduce în sistem faptul că ai votat Mihai, bună ziua uh, Salut Moise uh, Vreau să spun că locuiesc într-o localitate În care cei de la conducere uh, Au acapărat cu aproape toată piața Deci negoziurile în orice domeniu În care s-ar putea face ceva Piața în sensul Aș de să... afaceri, da? Da toată lumea muncește, muncește pentru ei aici, chiar dacă e indirect, pentru că oameni puși în față care, de fapt, nu este. Nu, nu, nu, nu apare, nici nu, măcar nu cred că e o raritate stie. asta, da, o localitate. Da. Cam peste tot se întâmplă ca un lider politic sau politica și afacerile să meargă mână în mână sau să aibă legătură între ele, să se financeze. Așa, care e ideea da, cu votul? Da, dar este cauza pentru care salariile nu se schimbă sub nicio formă. Uh, în fine, uh, chestiunea care este? Am senzația că Uh, vor și aceiași. Sunt aproape sigur de asta. Aș vrea să schimb ceva, însă nu avem opțiune, ca să zic așa. Și deci nu vă duceți la vot? Ba da, ba da, voi merge la vot. Pentru, voi merge că? La vot și pentru că? Pentru că... Pentru <laughs> că vă obligă, practic, să zic așa, dreptul pe care l-am. Pentru că speranța Și celui frate. fără nicio speranță. Ultima speranță, nu? Ultima speranță, da. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Lucreția, bună ziua! Bună ziua! Um, vă, sunt dintr-o localitate care, așa cum spunea cineva, primarul este pe viață. Um, am fost la vot... De fiecare dată până acum voi merge și acum la vot. Am fost și am stat la rânduri infernale în urmă cu ceva timp în afara țării și anul ăsta sunt tentată să aleg așa cum am ales ultima oară. Dintre toți cei răi, pe cel pe care îl voi considera cel mai bun. Uh -huh. Interesant. Dar care-i motivația dumneavoastră lucreție? Uh, faptul că a Aici, unde primarul este cumva pe viață, nu mișcă nimic decât, așa cum spunea cineva, în al patrulea an. De data asta, nici măcar în al patrulea an. Și faptul că nu există, într-adevăr, posibilitatea de a alege, adică... Da, da, vedeți, tocmai de aceea noi românii se spune că am inventat veșnicia, mai ales la sat. 0372069599, Dănuț, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm? Eu am 27 de ani Mulțumesc Cred că fac parte din generația mai tânără, așa? Decât a mea, și... sigur <laughs> O să merg la vot Cred că am făcut totuși o diferență când am ales președintele Așa că o să merg și acum sper să facem același lucru și la loc Alo, Dănuț, vă rog, sunteți inteligent, <laughs> dar nu vă pot permite să faceți așa ceva O Ovidiu, bună ziua Ovidiu? Alo, bună ziua Vă okay. rog, poftiți Până acum m-am crezut că-l aleg Pe cel mai bun Dar de data asta m-am rezgândit O să-l aleg pe cel mai rău, pe cel mai corrupt, Dar de rata se va întoarce Ce vârstă aveți? 44 de ani Aveți copii? Da, am Alegeți, alegeți pentru copiii dumneavoastră Că lor îl lăsați țara pe care o fură cel mai rău și cel mai corupt Vă mulțumesc, Covidiu Bună ziua, Vasile no. Bună ziua, Daniel Bună ziua, măiți Vă ascultăm dacă mă auziți bine că sunt pe handsfree, sunt la volan Vă auzim da. foarte bine, aveți un bun handsfree Bun, mulțumesc mult Merg la vot că așa trebuie să merg, așa spune, ordinul civic Îl votez pe cel care consideră, cum a zis doamna precedentă Pe cel mai bun rău posibil Și sper că organele competente din țara asta să facă ceva să fie un rău mai bun Pentru noi Chiar dacă Noi, noi a, vedem că așa. Noi vedem Deci ai deschis o emisiune în care vezi Toată lumea se însuie și vorbește da. Dar dacă nu este rău, nimeni nu este în stradă Să zică, vrem altceva Nu este, decât atunci A fost acel eveniment urât În anul trecut, atunci am ieșit Că ajuns cu la da, Să știți că dar mișcările și... de stradă Ele sunt democratice Însă democrația În cele mai multe cazuri merge mână în mână cu prosperitatea, Iar lumea în democrație nu prea iese în stradă Că nu prea are, de ce? Mă înțelegeți? Ei, eu vă înțeleg foarte bine Dar spuneți-mi uh. mie din țara asta Care au votat și cum au votat Nu intrăm în detalii că nu avem voie Dar atunci dacă ele este rău De ce mai votează? De ce merg la vot să voteze cum votează? E un drept democratic, ok. Dar Pent hai să facem pentru, pentru că Daniel, pentru că societatea noastră din păcate stă de, extrem de prost din punct de vedere al educației, inclusiv politice. Ceea ce nu înseamnă că dacă nu mergem la vot, lucrurile sau din punctul ăsta de vedere al educației politice vor sta mai bine. Adică aici mă, că te Aici intervine o chestie care trebuia de mult schimbată. Nu să învățem nimic în vătământ. Ce ce școală făceam noi? Sunt aproape de vârsta ta Cu câțiva ani și ori mai mic Ce școală se, se făcea pe vremea noastră Cât de greu să intra la o facultate Acum toată lumea are diplom Toată lumea a făcut facultate Nu cred deci Nici măcar eu... nu este vorba despre asta, Daniel, să vă spun că, uite, închei o săptămână în care am vorbit foarte mult despre educație, profesor, la un moment dat chiar am fost extrem de incisiv în ceea ce privește dorința mea de reformă și de schimbare în educație și am devenit în mod inevitabil subiect pe forumul edu.ro, acolo unde se întâlnesc dascălii din România. După ce am văzut eu acolo ce mi-a mi casat pielea, am mai uitat în rest, să vă mai văd ce, despre ce mai vorbesc ei acolo. Elodia este cel mai frecvent subiect pe forumul profesorilor din România edu.ro. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Vă întreb dacă vă duceți la vot, dacă nu vă duceți, de ce o faceți. În ambele cazuri, Cristi, bună ziua. Salut, mașean. Voi merge la vot pentru că e dreptul meu de a alege și pentru că este dreptul meu de a... și opțiunea mea de a face de a-mi alege viitorul. Uhum. E un lucru foarte simplu Dar tot, tot ascult în mașină acum Și tot îi ascult pe vorbitorii mei Care vin cu tot felul de chestii Normale sau mai puțin normale E un drept al nostru și atâta timp cât ne vom plânge De lucrurile rele care se întâmplă în România Și nu vom lua atitudine să ieșim la vot da. Atunci ele vor merge în continuare așa Cristi, ce ați făcut duminica trecută? Duminica trecută am fost la lucru, cred. Ați muncit duminica? Da. Nu e păcat? E păcat de la Dumnezeu, dar lucrez într-un domeniu în care temperaturile de afară sau vremea te obligă să muncești. E cu derogare. Sau... Ok, și duminica da. asta nu lucrați? Nu. Păi și în loc să bești din o bere, să vă duceți la un mic cu prietenii la pădure sau mai știu eu ce, dumneavoastră vreți să vă Asta duceți la vot? Asta e programă pentru săptămâna viitoare. Vă mulțumesc foarte mult că vă duceți la vot și că ați sunat la emisiunea România în direct. Bună ziua, Doru! Uh, bună ziua, Vă ascultăm. Uh, o să merg la vot, eu știu că e dreptul meu să merg să votez. În schimb, uh, mi-e cam greu să aleg dintre... Nu mai rele. Eu cred că orice se întâmplă în țara asta și sistemul ăsta democratic care este la noi în țară este un sistem bolnav. Adică pe oricare alege, tot este rău. Nu, nu sistemul C democratic este bolnav, Doru. Să știți că nu are cum să fie sistemul democratic bolnav. S-a dovedit istoric că democrația liberală este singura care aduce prosperitate pe termen foarte lung. Am înțeles. Ne vedem și vedem și ce se întâmplă în state sau un alt verset mai puternice și cu o democrație mai veche, mult mai veche decât a noastră. Așa. Eu cred că democrația trebuie, într-un fel sau altul, reformată. Adică mă gândesc că tot timpul ni se propune niște persoane de către niște partide politice care aceste partide politice au interese cumule și noi nu... Pe oricine am votat, ei tot... Tot, tot interesele lor și le urmăresc. Mă gândesc că ar fi fost mult mai simplu dacă uh, ar fi putut candida orice persoană pe baza unor teste de management, de uh, atunci ar fi fost un headhunting, n-ar mai fi fost vedeți, se pierde exact uh, esența democrației de democrație socială ați, ați auzit? Dor? Am auzit am auzit, da ei, Aia a fost o metodă de reformă a democrației A mai fost cunoscută, bineînțeles, sau a ajuns acolo Să fie cunoscută sub numele de comunism Nu <laughs> Și da, conducătorii erau aleși de ei Între ei, pe bază de capacități de nu știu ce Nu știu dacă societatea noastră a trăit mai bine atunci Eu cred că nu Bună ziua, Tudor Bună ziua Eu merg la vot Am lipsit o singură dată da. Pentru că am ales nu am dintre cele două persoane pe da. o alegeri Așa. și merg la vot aș introduce votul obligatoriu și celor care spun că nu au ce să voteze le spun decât atât implicativă dacă nu ai ce să votezi ai libertatea să te implici tu să intri tu în politică Părintei, tu să candidez la legile locale, la legile parlamentare. Vă te interesează, asta înseamnă că dumneavoastră v-ați implicat până acum sau nu v-ați implicat că ați avut întotdeauna pe cine să votați? Am fost într-un partid politic, am făcut parte într-un partid politic, am fost dat afară din acel partid politic pentru că am avut curajul să spun lucrurilor pe nume Așa. în interiorul organizației și pur și simplu... Dar asta Auzi. nu v-a scârbit astfel încât să nu vă mai duceți la vot? Nu, nu, nu, nu. nu. Este dreptul meu să votez. V-am spus aș introduce votul obligatoriu și din considerentul stabilirii unei reprezentativități cât mai corecte. A. Pentru că, din păcate, ne ducem 25-30%, 40% la vot maxim, dar 40% nu știu dacă a din numărul total al celor care au drept de vot. Sunteți împotriva tendinței generale, de fapt, tudor, da, sondajele arată că vom avea localități în România câștigate și cu 15% din numărul participanților la vot, ceea ce ponderat s-ar putea să ne ducă la primari și chiar consilieri aleși cu sub 10%? Asta e sistemul. 0372069599 Radu, bună ziua. Vă salut, cu respect. Vă ascultăm. Sigur mă duc la vot, foarte sigur încă o să mă duc la vot, altfel n-am mai avea de ce să pretenții dacă nu ne prezentăm. Iar dumneavoastră de sunteți vot. un om pretențios. Nu neapărat, dar mă duc cu speranța că se schimbă totuși ceva, cât de puțin, 1%, 2%, dar... Speranța moare ultima și cum este. Sunteți de acel gen interesant de ascultător Europa Eifen și România. căruia uite, o să-i pun următoarea întrebare. În cazul pur o. ipotetic, În care un candidat care nu vă place, ar avea peste 50% sau peste, nu știu, ar avea, hai să zicem așa, 50 de procente în fața următorului clasat, v mai duce la vot? Da, mă ajun Vă sigur m-aș duce, să-mi exprim opinia mea pur și simplu ceea ce cred eu și cu speranța că dacă anul ăsta nu a mers o să că poate veste 4 foarte interesant și -am, am 42 de ani da, aveți de viață, poate în România e de 65-70 poate dau o alegere nimere și eu, câștigătorul <laughs> poate, ca, poate câștigăm și campionatul european până la 60 până face 6 65-70 de ani Radu și am tot, 42 0372 069599 Vasile, bună ziua Bună ziua Dați încet radio -ul. Da, îl dau. Da, vă opriți de ziua, tot moite. cât vorbim, așa. v au zis? Da, da. Sunt, sunt un om simplu, mă trec dintr-un loc uh, foarte frumos, unde vorba cineva de semnătură și mă voi duce la vot pentru că l-am câștigat și eu un drept și mi-aș fi dorit ca... Cei care vor veni să vină cu o premenire a clasei politice Asta îmi doresc Vă mulțumesc pentru telefon, Vasile Robert, bună ziua Robert Bună ziua, Moise Vă ascultăm, Robert Mă voi duce la vot Dar înclin să cred o zicală Care am citit-o undeva mai demult Care spunea că dacă prin vot s-ar putea schimba ceva N-ar mai fi lăsat nimeni să voteze Astea-s bancuri de internet Mă rog Unaori internetul spunești adevărul Da, probabil că e așa, dar atunci ce vă mai duceți la vot Deci dacă s-ar putea schimba ceva prin vot, ziceți dumneavoastră, nu ne-ar mai lăsa nimeni să voteze Eu vă spun că multe s-au schimbat prin vot, chiar în istoria asta relativ scurtă de după Revoluție Aveți dreptate Mă voi duce, mă voi duce totuși la vot, mă voi prezenta. Ok O zi, Interesantă -inter atitudine, vă mulțumesc Robert 0372069599 George, bună ziua Vă salut Vă ascultăm Mă voi duce la vot Pentru că e dreptul meu E spiritul civic care mă îndeamnă să merg Și sper la lucruri mai bune Foarte interesant Deci vă duceți la vot pentru că sperați să vi se întâmple ceva în localitatea noastră, bănesc, nu? Când ziceți spune. lucruri mai bune da, da, am încredere Am și un calitate care bănesc o să facă lucruri bune, cred Uh -huh. Sperăm, sperăm, Bine. sperăm la lucruri mai bune Uite ce frumos, o atitudine chiar de sărbătoare Asta este votul, de fapt, sărbătoarea democrației Sau nu, Cristi, bună ziua Salut, Moise Bineînțeles că mă duce la vot Am făcut-o de 19 ani De când am avut drept de vot da? Cred cu tărie că se va face ceva în comunitatea unde am încredere în cine Pe cine vreau să votez aici, unde o să merg Și da, sper cu sunt optimist, chiar optimist anul anul, Acum patru ani s-a pierdut la mustație Cine candidează acum Anul să cred că va avea mai multe șanse Și chiar sper să se facă ceva Vă mulțumesc pentru telefon, Cristi S-a creat deja o spirală, mi se pare, la această emisiune Dar ce avem, domnule, suntem drogați Toți ne ducem la vot Claudiu, bună ziua Bună ziua, deja am impresia că mergem așa De parcă am fi într-o turmă da, da, eu aș fi eu... vrut să facem o dezbatere Adică Eu merg la vot, eu merg la vot dar nu înțeleg de deci ce toată lumea merge așa, parcă ar fi ceva, mirosul acela de cafea sau ceva. Adică, domnule, hai să mergem la vot și pe urmă să nu uităm că am votat, să stăm și cu ochii pe oamenii ăștia pentru că e foarte ușor, votăm, avem ștampila pe buletin, vai ce frumos, suntem buni, dar hai să ieșim și apoi în stradă. Dom'le, a promis că face omul la ceva, n-a făcut. Haideți să ieșim în stradă, asta înseamnă deci, democrazia, Dumneavoastră asta înseamnă responsabilitatea Dumneavoastră Claudiu, aplaudați cumva atitudinea participativă, să-i zicem, da, a populației din România Dar ați vrea să nu se oprească acolo, să devină exact și... pentru că mi se pare că e la fel ca și cum, nu știu, de ce să te duci la vot dacă pe urmă nu stai cu ochii pe omul ăla L-ai votat, te-a dezamăgit, nu aștepta așteptat patru ani E în stradă și spune, aici cerut asta. Implică-te, o organizație de, de cartier. Este pasul următor. Este pasul, da. Eu sunt de acord cu noastră deci să devii militant. Nu e, e mai mult decât să fii participativ. E, e, mă înțelegeți? Adică. Și da. De fapt ambele forme, să zic eu, sunt manifestări ale spiritului, nu numai ale spiritului civic, chiar într-o formă avansată ale conștiinței ale conștiinței de grup, ale conștiinței naționale, chiar în anum într-o anumită măsură. Uh, însă e nevoie de niște ani, de niște decenii, chiar de niște secole de a exersa democrația, astfel ca atunci când ceva nu e în regulă, oamenii să nu mai, vot să nu mai aștepte votarea să iasă în stradă. de e interesant ce spuneți. Vă mulțumesc, Irina, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Moise. Eu sunt probabil unul din foarte puținii cetățeni mulțumiți de actualul primar și voi merge la vot deoarece îmi doresc să rămân același primar. Dintr-un simplu motiv, a dovedit că este un bun gospodar, indiferent de culoarea politică, deci chiar nu contează ce culoare politică are. Bine, e Sigur. Nu, nu insist uh, să spuneți mai mult Irina, pentru că vă trădează accentul și așa cum am spus, nu vreau să dăm... Uh, <gângătări> mă rog, accentul este specific unei zone mai largi, nu unei localități, acolo am fost răutăcios. Adrian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Bună ziua tuturor! Uh, da, am până la vot, cu siguranță. Da? Sunt uh, cetățean român și străin și uh, am acest drept, sunt în România în acest moment și mă duc la vot cu drag. Sunt convins că schimbăm. Ce cetățenie și mai aveți, dumneavoastră, Adrian? Portugheză. Și vo votați și în Portugalia? Uh, nu, votez doar în România, Și dacă nu în România, am zis de față. În Portugalia votez când sunt alegerile legislative, sigur. Că deci da. votați și acolo. Nu e ca la europene. Obligatoriu, obligatoriu. Cu toată familia. Toți. Jucați la două echipe. Nu vă plictisiți uh -huh. de atâta votat? Uh, din fericire, nu. Uh, să știți că sunt perseverent. Votez din 90 în face. Așa de sunt plecat și am convingerea că reușim să schimbăm ceva. Am 5 de ani și până când copiii mei încep să poată și ei, sigură... Aveți convingerea că schimbați ceva în Portugalia sau în România? Că n-are ieșit în foarte România. clar. România, din Portugalia, da. Foarte interesant, vă mulțumesc pentru apel. Cristi, bună ziua! Cristi? Alo. Da, vă ascultăm. Bună ziua, Moise. Am să mă duc la vot, mă bucur că am intrat în direct și dacă până acum ne duceam la vot ca să ne exercităm dreptul și să votăm pentru copiii noștri, e bine, de data asta am să mă duc la vot împreună cu fata mea care a făcut 18 ani. Deci, cumva vom învinge până la urmă. Am să votez împotriva corupției. <gântu -i> da, asta puteți să spuneți, adică nu e ilegitim să spuneți Că până la urmă corupția au avut toate partidele și na, nu e ca și cum ați da o indicație dumne, Unde veți vota împotriva corupției. Gigi, bună ziua Bună ziua, mă uite. Vă ascultăm Înainte uh, spuneai că ai ascultător de Europa FM foarte deștept și începe să mă îndoiesc Nu ai tu. Uh, nu nu, vorbiți pentru vot? dumneavoastră, nu vorbiți pentru mine Adică hai să nu ne dăm mai deștepți, nu? Nu, no, nu, no, nu, no. păi nu, eu tocmai că nu mă dau deloc deștept uh, Nu o să mă duc la vot pentru că nu am pe cine să aleg, domne, Păi dai dintre două rele să aleg pe cine sau trei rele sau cum da. sens, Să aleg ce? Să aleg ăla care să mă fure? ca dacă îl aleg pe și pe ăla și pe ăla mă fură deci nu știu, și când a fost la președinție, tot așa, mă uitam, pe cine să votez domnule? N-am pe cine, așa o considerați o de pentru care am socotit că nu fac decât să uh, rămâresc procentul prezenței la vot, ceea ce se dorește, uh, nu, am, nu, nu, nu, nu mă reprezintă. Uh, Gigi, să înțeleg că dumneavoastră aveți o problemă cu hoții, că toată lumea vă fură. Uh, nu, nu, nu, nu, nu cu hoții. Uh, M-au furat de 25 de ani încoace, am dus ca cul a vot și m-am trezit acolo că am, am, mi-au fost înșelate așteptările. Pe când la ultimele alegeri a zis noastră doamne, bă, ăștia sunt uh, niște păcălici, nu mă mai duc să-i votez că... Nu, nu, nu, nu păcălici, am zis că mă duc să votez și mi-au înșelat așteptările, deci drept pentru care m-am lămurit. Acum, pe, pe scena politică sunt toți niște verbedei niște derbele. Să știți Gigi, să știți că, știți că există în România, nu, nu mi-l închide pe Gigi, că mai vreau să schimb dovul. Știți că există în România DNA-ul? Ați auzit de această instituție? Am auzit de DNA și văd că ce se întâmplă. Doamne, nu fac pe niciunul să facă pușcărie și să ia bani apoi. Ei, ba tu, tu, tu. da, se întâmplă în foarte multe cazuri, dar Gigi vreau să vă zic că dacă după ultimele alegeri prezidențiale DNA-ul ăsta n-a fost desființat, asta nu vi se datorează dumneavoastră care n-ați avut pe cine să vota și a stat acasă. Doamnelor și domnilor, eu o să merg să votez. A fost așa o euforie la emisiunea asta. Mă așteptam la o dezbatere în contradictoriu, ceea ce nu s-a întâmplat. Să sperăm că lumea va merge la vot. Până la urmă, da, asta înseamnă alegerile, indiferent că ai sau că n-ai că te duci să dai un vot pentru sau împotrivă. Să nu uităm, alegerile sunt sărbătoarea democrației. România în direct, cu Moi siguran la Europa FM.